Нав'язувати комусь іншому свою волю, звички, смаки, комплекси, незадоволеність, настрої, спосіб життя – неприродно. Жадати від іншого покори, підпорядкування та максимальної відвертості – підступно. Якби я розуміла це раніше. Колись давно… Я читала нудний роман Джона Фаулза, жінка французького лейтенанта. Спочатку він здався мені затягнутим, надто штучним і солодкавим. Головна героїня була притягнута в нього за вуха з іншого часу. Молода жінка, котра жадає свободи та йде до неї крізь обман і страждання. Звідки такий взятися у вікторіанську епоху? А потім я зрозуміла, що майстерно відображені час, природа, історія лише окантовка, якою геніальний романіст окреслив одну ідею. Вона вкладається в маленький лозунг «Люди, ви вільні». Але страх – Ілюзії, які навіяні вихованням, звичками, всім тим, що притаманне роду людському, женуть нас один до одного, як хвилі океану, і не те ради. Я відволікаюсь, вибач. Але тоді, йдучи за клубком, що розмотувався у мене під ногами, я багато чого передумала і зрозуміла. Думки та картини, що поставали в моїй голові, не давали впасти у відчай. Тим більше, що за кілька годин після інциденту на кухні я йшла перед ранковим містом, цілком вільна, у тих самих джинсах та кожушку, побита і щаслива. Починався новий день а ядучий запах вмерлого кохання більше не торкався мого загостреного нюху. Місто між третьою та четвертою годинами ранку – дивовижне видовище. Воно лежить, як темний звір із рудуватими підпалинами на боках, і ледь чутно зітхає у Його шкіру не терзають тисячі підборів, Воно належить тільки собі та своїм снам. Мені навіть хотілося сміятися. Дивне й солодке відчуття. Я зайшла у сквер, заглибилася в найдальший кут і сіла на лаву. Звідусіль мене обстепили дерева із маленьким зеленим листячком, що вже рвалося на волю а з-під коричневого шару землі із шурхотом пробивалася трава. Я задрімала, а коли розплющила очі, був уже ранок. А навколо лави земля і справді була прошита тоненькими зеленими ниточками. Вмилася, як звичайно, у туалеті вокзалу. Полізла за носовиком до кишені старих джинсів – і витягла звідти усе, що там було. Виявляється, ще мала трохи грошей. Та якусь пластикову картку із іменем Джошуа Маклейн. Місто ще недостатньо очистилося від сірого кольору, і мені раптом дико захотілося інших фарб. Я віддала кожушок якомусь привокзальному старцеві та взяла квиток у загальний вагон до Криму. У загальних вагонах завжди пахне вареними яйцями. Тут їдять одразу після того, як потяг рушить. Розстилають газети, гіркою викладають на них яйця на всю родину та стукають, стукають ними об стіл. Неприємний запах заповнює увесь простір, під ногами хруптить шкаралуща. Незважаючи на те, що сезон тільки розпочався, а вагон був забитий людьми. Я одразу залізла на третю полицю і накрилася з головою грубою ковдрою. Сховалася від цих запахів розмов, розглядання.